En uppskattad annons i tidningen kan se ut så här. MS-gullmaren kommer idag till Göteborg med en efterlängtad last kakaobönor. Och nu stävar ytterligare tre lejdbåtar mot svensk hamn med en last som många längtar efter. På Kajens står radions Svante Lövgren. Som vita sagoskepp glider de upp för Göta Elf i novembermörkret. Det var svenska Mexikolinjens Sparholm först, Nordstjärnans Argentina något senare och till sist Transatlantiks Hallaren. Den kom dock inte från Sydamerika som de andra utan från Spanien. Det är dyrbara laster de har med sig. Sparholm, för att ta ett exempel, har foderkakor, jordnötter, tobak, kaffe. Och så, något som kanske på sätt och vis överglänser allt detta i fantasin just nu. 20 ton härliga bananer. Särskilt för bananernas skull har väntan varit lång och svår. Förseningsdagarna har känts som veckor och månader för banankompaniets direktör Matisen här nere i Göteborg. Och säkerligen också för alla sjuka runt om i landet som nots av pessimistiska rapporter angående bananernas kondition. När vi var ute och mötte fartyget ut vid Bötti var också frågan på allas våra läppar en enda. Hur är det med bananerna? Svaret kom snabbt och det blev lugnande. Ingen fara, de är gröna och fina. En omogen grön banan cirkulerade snart ur hand i hand som bevis för den saken. Där hör ni alla ni sjuka runt om i landet. Ni som behöver bananer för att krya på er. Bananerna har kommit och de blir bra bara de för mogna något.